الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد فهذا مجلسنا الثاني بعد عشاء هذه الليلة ليلة الأحد الخامس والعشرين من شهر صفر من عام خمسة وأربعين وأربعمائة وألف في القراءة لا بأس أنا أنتظركم حتى تنتهوا لا ما عندي معنى في القراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله ستلف اليوم موجئ الله سبحانه وتعالى Bersalawat dan salam kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat dan para pengikutnya Yang berjalan di atas jalannya Lalu beliau mengatakan bahawa Ini adalah majlis kita yang kedua Pada malam hari ini Malam ahad Malam yang ke-25 dari bulan Safar Tahun 1445 tahun di mana kita membaca dan memberi komentar atau ta'liq terhadap kitab Al-Ill dari sahih Al-Imam Al-Bukhari Qara Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Bapu ma jaa fi al-ilm Wa qawlihi ta'ala wa waqurrabbi zidni ilma كرر ذكر هذه الآية لعظيم دلالتها على فضل العلم والاستزاد منه هذا الباب في بعض النسخ دون بعض بركاتة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تنتن apa yang terdapat di dalam ilmu dan tentang Firman Allah SWT. Wakul Robbi Zidni ilman dan katakanlah wahyaku tambahkanlah untukku ilmu. Di mana Imam al Bukhari, rahimahullah Taala, mengulangi penyebutan ayat ini karena pentingnya. Fahad al Bab fi bayan tukahamul ilm. Wa an Maka bab ini adalah merupakan bab yang menerangkan tentang cara-cara pengambilan ilmu Demikian pula cara menyampaikan ilmu kepada seorang muhadith Wa lihaza ja'a fi ba'din nusakh Ba'dahu bab. Obabul Qiraat dan Alarḍ pada Al-Muhaddis, dan dalam beberapa di antaranya tanpa kata bab. Namun bab yang disebutkan dalam ilmu dan pendapatnya adalah Qiraat dan Alarḍ pada Oleh karena itu, pada sebahagian naskah atau uh, riwayat yang meriwayatkan Sahih al Imam Al Bukhari (R.A.) itu disebutkan. Bab tentang membaca dan menyampaikan sebuah hadis kepada seorang muhadith Dan dalam sebahagian riwayat sahihan Al imam al-Bukhari Setelah disebutkannya bab ini Bab tentang apa yang berkaitan tentang ilmu dan tentang firman Allah Maka tidak lagi disebutkan bab Namun diterangkan tentang bagaimana cara membaca dan menyampaikan ilmu tersebut kepada seorang muhadith fa imama alhadith was sunnah i'tanu bil'ilm 'inayatan shadidah qawiyyah ya'ni para imam-imam yang meriwayatkan hadis demikian pula para imam imam sunnah mereka sangat perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu mereka memiliki perhatian yang luar biasa dalam hal ini sehingga mereka menulis dan menjelaskan tentang cara-cara pengambilan ilmu dan pengambilan riwayat kemudian yang kedua mereka juga menulis dan menerangkan ...tentang metode-metode atau cara-cara menyampaikan ilmu dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia. Demikian pula yang ketiga, mereka sangat perhatian dalam hal... Bagaimana cara menulis Ilmu tersebut Atau menulis riwayat tersebut Lalu kemudian bagaimana cara Mereka menyalin dan Teliti di dalam penulisan Riwayat itu Al-Khatib Al-Baghdadi Kitaban kabiran Ismuhu Taqiyidul Ilm Al-Khatib Al-Baghdadi Rahimahullahu ta'ala Beliau menulis sebuah karya Ilmiah yang yang luas atau yang besar yang berjudul Taqyidu al-Ilm yang maknanya penulisan ilmu wa bayna al-ulama' fi kutub al-mustalahh mustalah al-hadith al-adab dan para ulama mereka banyak menulis tentang adab-adab dan syarat-syarat yang kaitannya dengan penulisan hadith wa tashih ma kutiba khata' min kalimat dan bagaimana cara membetulkan apa yang keliru yang ditulis dari kata-kata yang berkaitan dengan riwayat tersebut wa ilhaq ma saqata 'inda an min al-kalimat aw al-asthur dan memberi penambahan terhadap kata-kata yang mungkin Terjatuh dari penulisan tersebut lalu kemudian bagaimana cara penambahannya bi tariqatin mutqanah sabaqu biha al-'alam al-yawm dengan metode yang begitu detail dan teliti Yang mereka telah mendahului Orang-orang yang ada di dunia pada hari ini Barang siapa yang mendapati manuskrip-manuskrip Yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu Baik yang berkaitan dengan ilmu secara umum atau secara khusus yang berkaitan dengan periwayatan hadith, maka mereka akan mendapati begitu telitinya mereka di dalam e, menyebutkan atau menentukan cara-cara penulisan hadith, pembetulannya, pengeditannya dan yang semisalnya. Wahai yudul alaaghim, fadl ahli al hadith ala al umma al islamiyah fi hifz diniha. Maka ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para ulama'ul ul hadith di dalam memelihara agama ini. Wah, ini mula tukar. Mula tukar. Tanya. Kita nak fokus. Wah, ini mula tukar. Mula tukar. Tanya dan semangat mereka ini seluruh dari apa yang telah mereka perjuangkan di dalam memelihara riwayat dan hadith-hadith ini ia min qawlihi, inna dhikra, wa inna lahu ini semua merupakan bentuk uh, perwujudan dan bentuk pembenaran terhadap apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firmannya inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahulahafidun sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-zikr dan kamilah yang menjaga dan memeliharanya ala al maka alhamdulillah atas nikmat ini kala al-bukhari babun maka al imam al bukhari rahimahullahu taala mengatakan bab membaca dan menyampaikan riwayat kepada seorang muhaddith ini adalah metode yang kedua di dalam pengambilan ilmu dan pengambilan hadis at-tariqah al-ula taqaddamat ma'ana wa as min lafzh as-syekh. as wa anta tasma'. Kama nasna'u an Metode yang pertama yang telah kita sebutkan sebelumnya yang disebut metode as-sama' di mana engkau mendengarkan ilmu itu langsung dari lisan as-syekh. As-syekh menyampaikan lalu kemudian kita mendengarkannya. Sama Am halnya seperti majlis kita sekarang ini? Amma al-qira'ah wal-'ard an ta'ti bikitab fihi al-hadith aw al yasma' wa huwa ya'rif kitab wa hadha adapun methode membacakan riwayat kepada syaikh di mana engkau membawa sebuah kitab yang di dalamnya berisi hadith atau riwayat lalu kemudian engkau yang membacakannya kepada syaikh tersebut dan syaikh itu yang mendengarkan Sehingga syekh itu yang nanti akan membetulkan apabila terjadi kekeliruan dan membenarkan apabila apa yang dibacakan itu benar dan itu adalah dan kitab tersebut diketahui oleh syekh. Wakatkanا بعضهم اعني بعض اللاب الحديث يتشدد فلا يأخذ الا بالسماع من لفظ الشيخ Ada sebahagian para ulama'ul ul hadith mereka Memiliki cara yang keras di dalam pengambilan ilmu, di mana mereka tidak mengambil sebuah hadis kecuali dari lafaz syekh, yaitu apabila syekh itu yang berbicara secara langsung. Adapun jumhur atau mayoritas or para, alam, para ulama, mereka menganggap bahawa semua cara tersebut diperbolehkan apakah syekh yang menyampaikan melalui lisan beliau secara langsung atau murid yang membacakan hadis dan guru mendengarkan walahadha qala huna al-bukhari wara al-hasanu ay al-basri wa al-thauri lafwan hasanhtaj muraaja'ah wara al-hasanu ay ibn abi inshaallah hasan ibn hayy wa al sufyan al-thauri wa malik al-imam malik al qira'ah no. jaizah. Naam, Hasan bin Saleh al-Hayy. Kayannu ana ahtaj araji' min kitab. Ya'ni fi As-Sittah Thawri, Dan di sini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan dan Al-Hasan, ada kemungkinan yang dimaksud Al-Hasan di sini adalah Hasan Ibn Salih bin Saleh bin Hayy. Dan Sufyan Az-Zauri, demikian pula Malik, mereka menganggap bahawa Cara pengambilan ilmu dengan metode murid membacakan kitab kepada guru kepada syekh itu diperbolehkan. Wahada hawa mazhab jamaahir al muhdithin min ahli al hijaz wal sham wal misr wa ghairha dan ini adalah merupakan pendapat mayoritas para muhadith para ahli hadith dari penduduk hijaz demikian pula penduduk negeri Syam dan mesir dan yang lainnya wa imam dan imam kita yaitu al imam asy shafii rahimahullahu taala pada saat beliau melakukan rihlah perjalanan ke pada al imam malik rahimahullahu taala Imam Syafi'i membacakan kitab Muwatta' kepada Imam Malik lalu kemudian setelah selesai Imam Malik memberi ijazah kepada Alimam Syafi'i. Wa amman ladzina kanu la yuridun illa al-sama' min lafdhi al-shaykh fa ba'd muhaddithi ahli Adapun yang mereka enggan untuk uh, menggunakan metode ini Yaitu dengan cara seorang murid menyampaikan Atau membacakan hadis kepada guru Ini adalah merupakan pendapat sebagian Pada muhaddi Dari penduduk Iraq Dan yang semisalnya Al-Bukhari Wahtajja ba'duhum Filqira'ati alal al-alim Ay'annaha ja'iza sahiha Bi hadithi dhimami Ibn Tha'labah Wasayati al-Bukhari yathkuruhu kamilan ka بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أمرك أن تصلي الصلوات قال نعم قال أي بعض أهل العلم هؤلاء فهذه قراءة أي من ضمام على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام رضي الله عنه قومة بذلك فأجازوه أي قبل الدين كله Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwa sebahagian para ulama mereka berhujah tentang diperbolehkannya seorang murid membacakan riwayat kepada seorang alim. Mereka berdalil berdasarkan hadith Imam bin Fa'labah. Di mana beliau mengatakan kepada Nabi SAW, Allahu amarakantu saliyas salawat. Apakah Allah yang telah memerintahkan kepadamu untuk menegakkan salat-salat? Maka Nabi saw menjawab, Naam, iya." Lalu kemudian para ulama yang berhujjah dengan hadis ini mereka mengatakan ini menunjukkan bahwa dimam membaca. Membacakan ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu kemudian setelah itu Zimam memberitakan kepada kaumnya Tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Dan mereka pun menerima Apa yang disampaikan oleh Zimam Dan ini menunjukkan bahwa mereka menerima Agama itu secara menyeluruh Dari berita Zimam Wahuna <tuh> Intabihu al-Bukhari Allaka haditha Zimam وتقدم تعريف الحديث المعلق ووصله بعد قليل ده di sini engkau melihat bahawa Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat Dhimam bin Ta'labah ini dalam bentuk mu'allaq yaitu tanpa sanad dan kita telah menjelaskan tadi apa yang dimaksud oleh oleh Imam Al-Bukhari apa yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah hadis mu'allaq Namun dalam riwayat ini pula atau dalam bab ini pula Al Imam Al Bukhari menyebutkan riwayat ini secara bersambung. Wa aidan mas'alah ukhra annahu ikhtasarah fa fi shalah. Dan demikian pula di sini Al Imam Al Bukhari ketika menyebutkan hadis ini secara ta'liq, ta beliau juga meringkasnya di mana beliau hanya menyebutkan satu permasalahan yaitu tentang shalat. Dan yang sahih dari pandangan para ulama diperbolehkan meringkas sebuah hadis bagi orang yang memiliki ilmu tentang hal tersebut, di mana dia tidak memotong-motong apa yang seharusnya dia beritakan ketika meringkas sebuah hadis. Semak. ذكر الامام البخاري ايضا حجتين اخريين على صحه القراءه في اخذ العلم والروايه بها kemudian al imam al bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dua alasan pula dua hujah yang lain yang menunjukkan sahnya dan diperbolehkannya membacakan sebuah ilmu kepada seorang alim qala واحتج مالك يعني الحجة الثانية الحجة الأولى حديث ضمام الحجة الثانية قال احتج مالك بالصك إما صك بيع أو غير ذلك مستند يعني ورقة بالصك يقرأ على القوم يقرأ عليهم الصك فيقولون يعني أولئك القوم أشهدنا فلان على كذا وكذا في الصك وإن لم يكن تكلم معهم Walakin qaraa alaihim as-sakk. Dan di sini beliau Al Imam Al Bukhari menyebutkan hujjah yang kedua tentang bolehnya membacakan ilmu kepada seorang alim. Kata beliau dan Al Imam Malik berhujjah dengan as-sakk. As-sakk itu semacam kertas yang semacam apa? yang di yang di dalam kertas itu ada semacam tanda bukti ya, semacam tanda bukti. Seperti dalam jual beli dia semacam Kuitansi atau dokumen Penting Yang dibacakan kepada satu kaum Lalu kemudian mereka Menjawabnya bahawa Telah menjadikan Si Fulan Telah menjadi saksi di hadapan kami Artinya Walaupun tanpa disampaikan Namun hanya cukup diperlihatkan Dokumen tersebut Mereka Salah menjadikan itu sebagai tanda bukti tentang benarnya apa yang disampaikan. Al-hujjah al taliyah atau dalil al taliyah, Qala al-Bukhari, wuqrau ay min tulab al-Qur'an al-Karim, Alladhi yang dihafzunah, ala al-muqrin, fayakul al qari al-talib, aqra'ni fulan. Demikian pula, saya akan terangkan. Tapi, kalau kita katakan, kalau kita فتقرأ عليه القرآن ويصحح لك التلاوة ويجيزك إما بقراءة أو بقراءتين أو بالقراءات السبع فأنت لما تأتي تقول أقرأني الشيخ فلان وهو لم يقرأ عليك القرآن وإنما أنت قرأت عليه وصححت القراءة عنده نعم Lalu kemudian di sini Imam Al Bukhari menyebutkan hujah yang ketiga wa yuqra'u 'alan muqri dan dibacakan Al-Qur'an kepada seorang mukri yaitu yang yang guru-guru Al-Qur'an yang mengajarkan ilmu Al-Qur'an setelah dibacakan kepada al mukri tersebut maka yang membaca ini yaitu murid dia pun mengatakan aqra'ani fulan bahwa si fulan telah ee, membacakan maksudnya si fulan telah aku bacakan kepada Al-Quran dan dia mendengarkan. Jadi metode ini seperti misalnya engkau mendat mendatangi seorang alim. Alim dalam ilmu Al-Quran, alim dalam ilmu Qira'ah. Engkau datang kepadanya lalu kemudian engkau membacakan kepadanya Al-Quran. Apakah engkau membacakan satu Qira'ah tertentu. Atau dua Qira'ah atau Qira'ah Sada'ah. Dari riwayat-riwayat tentang Al-Quranul Karim lalu kemudian setelah itu setelah dia membetulkan apa yang kamu baca maka e, alim mukri tersebut memberikan ijazah kepada murid tersebut dimana si alim ini dia hanya diam, dia tidak membacakan Al-Quran, tapi si murid inilah yang membacakan kepada si guru Al-Quran dan syekhnya atau si mukri ini mendengarkan dan membetulkan apabila terjadi kekeliruan Fakahalikal Hadis dan ilmu, ia akan mengambil Quran juga dengan membaca Maka demikian pula halnya Hadis, seperti halnya Al Quran yang disebutkan tadi, maka demikian pula Hadis di mana seorang murid membacakan sebuah Hadis kepada seorang Syeikh, seorang guru, lalu kemudian guru itu diam dan membenarkan apabila terjadi kekeliruan lalu. Qal al Bukhari. Haddaana kepada muridnya. Salam ahul Bikandi. Qal haddaana Muhammad bin al Hasan al Wasiti. An Guf. Wahwa ibnu Abi Jamila al al al Arabi. An al Hasan. Wahwa ibnu Abi al Hasan al Basri. Qal la ba'as bi al Qur'ati. Al al al al al al al al al al al al ما هو عندك هذا لا. سبحان الله قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان وهو الثوري قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل الإمام يقول عن مالك وسفيان أي الثوري القراءة على العالم wa qira'atuhu sawa' lalu berkata Imam al bukhari rahimahullahu taala telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Salam yaitu al -Bikhandi. kata beliau telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn al hasan Al-Wasiti dari Auf Auf ibn Abi Jamilah dari Al-Hasan Al-Hasan ibn hasan Al-Basri al beliau mengatakan tidak mengapa yaitu diperbolehkan seorang murid membacakan hadis kepada seorang Guru atau seorang alim Seorang syait Dan berkata Muhammad bin Yusuf al-Firabri Ini riwayat yang lain dalam sahih Yang beriwayatnya Sahih al-Bukhari Kata beliau telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ismail al-Bukhari Bahawa beliau mengatakan Telah memberitakan kepada kami Ubaidullah bin Musa Dari Sufyan Iaitu Sufyan al di mana beliau mengatakan Apabila dibacakan sebuah riwayat kepada seorang muhadir maka tidak mengapa engkau untuk mengatakan haddathani sebab ada sebagian para ulama mereka berpandangan kalau murid membacakan hadis kepada guru itu tidak diperbolehkan mengatakan haddathani tapi hendaknya dia mengatakan akhbarani jadi mereka membedakan antara kedua lofak tersebut Namun di sini Sufyan al-Tawri mengatakan boleh Diperbolehkan walaupun murid yang membacakan ilmu itu kepada sang guru Lalu kemudian beliau berkata Dan aku mendengarkan Abu Asim Yaitu Abduhaq bin an Nabil Beliau mengatakan dari Malik dan Sufyan Yaitu Sufyan al-Tawri bahwa mereka berkata Al-kira'atu ala al-alim wa kira'atuhu sawa. Apakah murid yang membacakan kepada guru, yaitu si alim, atau si alim atau si guru yang membaca hadis tersebut, itu hukumnya sama. Fadalla ala anna al-hasan al-madhkur awalan huwa al-basri wa akhtaktu lemma taraddattu wa'ayyantuhu bil-hasan ibn salih. Fal-kata minni la minal muterjim. Yeah. Jadi ini menunjukkan riwayat ini alam. Mm. Ya, menunjukkan bahwa penyebutan al Hasan yang disebutkan di awal bab yang dimaksud adalah al Hasan al Basri. Okay. Jadi ke kekeliruan ini datang dari saya bukan dari si penerjemah. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. Maujut, maujut, khas. عن سعيد وابن أبي سعيد المقبر عن شريخ بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهذا فيه دلالة على أن الجلوس في المسجد للمذاكرة في العلم وكثيرا ما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس في المسجد يعلمهم Wajibkan mereka untuk menghantar surat kepada orang yang berhak untuk menghantar surat kepada kami Abdullah bin Yusuf menghantar surat kepada orang yang berhak untuk kepada kami al berhak untuk menghantar surat kepada orang yang berhak untuk menghantar surat kepada orang yang berhak untuk menghantar surat kepada orang yang berhak untuk menghantar surat kepada orang yang berhak untuk bahawa beliau mendengarkan Anas bin Malik berkata Suatu ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW di masjid Maka masuklah seorang lelaki Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa Termasuk di antara kebiasaan Nabi SAW duduk di masjid Maka ini menunjukkan uh, dianjurkannya Seseorang duduk di masjid bersama dengan yang lainnya di mana mereka mengulang-ulangi ilmu atau memuroja ilmu yang mereka ketahui. Atau menerima tamu-tamu atau orang-orang yang datang berziarah. Atau menerima utusan-utusan yang datang dari negeri-negeri yang jauh. Walabudda an ta'lamu awalam sifata masjidin nabiye sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa buni wa mimma buni. Wa min zalik an ta'lamu. Dan tentu harus kalian ketahui terlebih dahulu tentang bagaimana dibangunnya masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana dinding atau kondisi masjid yang dibangun ketika di masa Nabi Alaihi Wasallam, di mana tentu kita mengetahui bahwa Masjid yang dibangun di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantainya itu dari tanah dan kerikil. Lihatlah kalau na Anas, dahal rujul ala jamal, fanaakhu, ayajlesuhu fil masjid, thumma agalahu, ayrabatuhu ala sariyah, thummaqalalhum ayyukum Muhammad. Oleh kerana itu, disebutkan di dalam hadis ini ketika Nabi dan para sahabat mereka sedang duduk di dalam masjid, masuklah seorang lelaki dengan sambil dia membawa ontanya, yaitu kendaraannya. Lalu kemudian dia menderumkannya di dalam masjid, mendudukkannya di dalam masjid, mengistirahatkannya di dalam masjid, lalu dia pun mengikat e, onta tersebut, lalu kemudian dia berkata kepada mereka, para sahabat, Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Wal Jamal makuun halal lemhuh, ferothuh, wabuluh tahir. Unta itu termasuk di antara hewan yang dihalalkan untuk dikonsumsi, sehingga kotorannya, baik tinjaknya demikian pula kencingnya itu suci. Quluhu ayyukum Muhammadun. Kata Anas, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukti antara wajahnya, ini adalah dalil, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berbeza dengan orang-orangnya dan umum orang ramai dengan pakaian dan orang yang masuk tadi ini, dia bertanya kepada para sahabat yang sedang duduk di dalam masjid, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Lalu kemudian Anas bin Malik menjelaskan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar di hadapan mereka di hadapan para sahabat. Maka hadis ini merupakan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki pakaian khusus tidak ada model khusus yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membedakan beliau dari para sahabat yang lainnya wa hadhihi muhimmah tata'allaqu bil libasi dan ini termasuk di antara permasalahan yang penting yang kaitannya dengan pakaian dan kondisi seseorang fala yujad libasun muhaddadun huwas sunnah Maka tidak ada yang namanya pakaian khusus yang disebut itulah pakaian sunnah. Innama bixtisarin akulukum. Namun secara ringkas aku mengatakan kepada antum sekalian. Bahwa yang sunnah di dalam berpakaian engkau berpakaian seperti pakaian yang dipakai oleh manusia secara umum di negerimu selama pakaian tersebut tidak mengandung perkara yang diharamkan. Maka inilah pakaian yang sunnah. Dan Nabi SAW, beliau mengenakan macam-macam jenis pakaian. Dan Nabi SAW, Walabi seljuba, habisa matay sar. Nabi saw pernah menggunakan sarung dengan pakaian diridanya, pakaian atas seperti orang berpakaian baju koko. Di bawahnya sarung. Dan terkadang Nabi saw memakai gamis seperti ini, ya, yang kita sebut jubah. Dan terkadang pula Nabi saw mengenakan jubah. Walabi selqulun suah, walabi selimama. Fakam yelbes libas kaumhi asa'id gendhoh. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai kopiah dan terkadang pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakai sorban. Jadi beliau mengenakan apa yang mudah yang beliau dapati itulah yang beliau pakai yang itu merupakan yang pakaian yang biasa dikenakan oleh kaumnya secara umum. Wahai kha'zah ahlu sunnah almuttabi'oon lah. Tak yahdithon zina walibasan khas dengan ahli ilmu atau dengan mutadyyin. Maka demikian pula ahlu sunnah waljamaah mereka tidak menetapkan ada satu pakaian khusus yang dikenakan oleh seorang ustaz atau mereka yang uh, ingin menjalankan ketaatan di dalam beragama. Intebuh lihatih masalah. Hendaknya kalian memperhatikan masalah ini. Al-Yahud Ulama'uhum walmutadayyinina fihim lahum libasun khas durhum fil Hendaknya kalian perhatikan Yahudi pakaian yang dikenakan oleh tokoh mereka itu berbeda dengan pakaian yang dikenakan oleh yang lainnya mereka punya ciri dan identitas tersendiri di mana mereka itu berbeda sendiri, ya, dari apa yang dikenakan oleh bangsa Yahudi secara umum, ya, yang bukan dari kalangan tokoh-tokoh mereka dan juga apalagi dengan yang lainnya jelas berbeda. Iznin an Nasara. Kemudian yang kedua kaum Nasara. Rijalu Indahum minal kasawisa, walruhban, walgaba, lahum libasun mu'ayyan. Tokoh-tokoh agama yang ada di kalangan mereka dari para pendeta, para pastor dan uh, apa sih namanya itu? Uh, apa? Romo, Wah, eh? ya, Romo, atau yang semisalnya, mereka mengenakan pakaian-pakaian yang khusus, yang membedakan mereka dari yang lainnya. Rajalahum, Lham libas khas, dan nisahum dalam kanais, Lhanna libas khas. Di mana tokoh-tokoh agama dari kaum lelaki mereka itu punya pakaian tersendiri, demikian pula wanita-wanita yang disebut sebagai biarawati itu juga memiliki pakaian-pakaian khusus. ثالثا انظروا إلى البوذيين لباس kehanatihim libasun khasun yatamayyaz an baqi abnai dinihim. Kemudian yang ketiga, kalian juga perhatikan tokoh-tokoh dari kalangan mereka yang beragama Buddha. Tokoh-tokoh mereka itu juga memiliki pakaian khusus yang membedakan mereka dari rakyatnya atau orang-orang yang beragama dengan agama mereka secara umum. Kullu dinin bakil ala wajhil arh tajiduna Maka, kalian perhatikan bahawa setiap mereka yang memiliki agama-agama tersendiri, engkau akan mendapati tokoh-tokoh mereka itu memiliki identitas tersendiri di dalam berpakaian dan di dalam bergaya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Latattabi unna sanana man kana kablakum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kalian pasti akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian. Faujida min al-firq al-islamiyyah man salaku sabila hadhihi al-umam fa li ulamaa hadhihi al-firqah libasun khaassun wa ziyyun Maka ditemukan di kalangan umat Islam ada yang ada kelompok-kelompok tertentu yang tokoh-tokoh mereka itu memiliki pakaian khusus. Pakaian yang dengannya mereka dikenal. Dengan ciri-ciri mereka yang membedakan dari para pengikutnya. As-syi'ah rafidha. Laham libas khas ulamauhum wa duatuhum. As-syi'ah rafidha misalnya. Ulama mereka. Para da'i-da'i mereka. Itu memiliki pakaian dengan ciri khas yang khusus. Wa indahum tuqus wa hafalat. Hatta as-syaykh yunbus at-talib as-saub wal dan mereka memiliki acara-acara atau perayaan-perayaan di mana seorang syekh ketika mengangkat salah seorang dari muridnya untuk diangkat uh, di jenjang yang berikutnya atau diangkat ke level yang khusus tertentu maka syekh itu memberi Ya uh, penutup kepala demikian pula memberi pakaian khusus Kepadanya, kayak wisuda. Fala imamas indhom muhdada fi ashkalha wa alwaniha, wakullun yadul ala rtabah indhom. Makah sorban sorban yang dikenakan oleh toko toko Syiah itu itu memang ada tanda tanda tersen, tertentu jadi ada pangkat pangkatnya warnanya. Ya Dan ciri khasnya Dari warna dan ciri khas tersebut Diketahui bahwa Ini si fulan pangkatnya sudah demikian Maka demikian pula Kaum sufiah dan yang semisal mereka Bahkan lebih Setiap tarekat sufiah Itu memiliki pakaian khusus Uh, tarikat Naqsyabandiyah Punya ciri khas yang khusus Demikian pula tarikat Syadiliyah Dan demikian pula yang lainnya <tutup> <tutup> Hal yang demikian ini Kalian bisa melihat langsung dengan mata kepala kalian Kalian bisa melihat Ketika mereka berjalan di pasar-pasar Atau di jalan-jalan tertentu Atau di uh, Apa Di uh, ...internet dan yang semisalnya. Dan mereka dengan cara-cara yang seperti ini... ...itu sudah berjalan ratusan tahun... ...di mana mereka saling menguatkan satu dengan yang lain... ...dan saling mengikuti cara-cara tersebut... ...sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Hattā innahu wa ...wataakhuriz zaman... تشبه بهم في ذلك بعض أهل السنة وهو لا يشعر حتى إنه لكثرتهم هذه الفرق في لباسها وتأخر الزمان يعني عن أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من ينبه ثلاث أشياء تشبه بعض أهل السنة بهم في تخصيص لباس للعالم وطالب العلم والمتدين فهنجا Disebabkan karena berkembangnya zaman dan terus zaman yang terus berkembang dan mereka terus berjalan di atas metode-metode mereka ini. Ada sebagian dari ahlus sunnah justru meniru gaya-gaya mereka dari kalangan sufiah tersebut di dalam membuat ciri-ciri khas tertentu di dalam berpakaian. Ta'rifun jama'at tablih wa'adda'wa kaifa libasuhum wa kaifa imamatuhum ala shaklin wahid. Kalian mengetahui bagaimana jamaah tabligh di dalam berpakaian mereka memiliki ciri khas yang sama di dalam berpakaian tersebut. Alkulasah sahktasir as sunnah antel bselibasah biladik anta maalam yakin muhalifah li shariah. Maka kesimpulannya saya di sini ingin meringkas bahawa yang sunnah engkau mengenakan pakaian yang berlaku di daerahmu di wilayahmu. Selama pakaian tersebut tidak menyelisihi syariat dan tidak diharamkan. Dan ini bersifat umum, baik untuk kaum lelaki demikian pula untuk kaum wanita. Maka ketika orang Badui ini masuk maka dia pun bertanya siapa di antara kalian yang bernama Muhammad menunjukkan bahwa dia tidak bisa membedakan mana Rasulullah dan mana yang lain faqala hadha arrajul faqulna ayy as-sahaba lahu hadha arrajul al-abyad al-mutakki maka para sahabat menjawab kami mengatakan kepada orang badui tersebut lelaki putih yang sedang bersandar ini faqala lahu arrajul ibnu abdil mutthalib li'annahum ya'rifuna nasabahu nعم Maka orang Badui ini pun kembali mengatakan yaitu Muhammad bin Abdul Muttalib karena lelaki ini mengetahui nasab beliau. Waqad marra ma'akum in syaa Allah qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Hunain. Ana ibnu Abdul Muttalib, ana an-nabiy la kadhib, ana ibnu Abdul Dan telah berlalu bagi kalian ketika uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Hunain beliau pun mengatakan ana an-nabiyyu lakallin ana ibnu aku adalah seorang nabi bukan sebuah kedustaan aku adalah anak dari Abdul Muttalib maka kala lahu an sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuk ai na hmm. maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang badui tersebut aku sudah menjawabmu yaitu iya faqala ar-rajulu lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inni sa'iluka kamushaddidun alayka fil mas'alah fala tajid alayya fi nafsik maka uh, lelaki ini orang badu ini pun mengatakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam aku akan bertanya kepadamu dan aku akan men men men menyampaikan pertanyaanku ini kepadamu dengan tegas maka jangan engkau tersinggung kepadaku dengan apa yang aku sampaikan fa qala lahu sallallahu alaihi wasallam sal ma badalak maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki tersebut bertanyalah apa yang nampak bagimu fa qala as'aluka bi rabbika wa rabb man qablak allahu arsalaka maka lelaki ini pun bertanya aku bertanya kepadamu demi rabbmu dan demi rabb orang-orang sebelum engkau apakah benar Allah yang telah mengutus engkau kepada seluruh manusia Faqala Allahumma na'am maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma iya qala anshuduka billah Allahu amarak an nushalli as-shalawat al-khams fi al-yawmi Allahumma na'am qala anshuduka billah Allah amarak an nasuma shahr min al-sana qal Allahumma na'am qala anshuduka billah Allah amarak an ta'khud al-sadaqa ay zakah min aghniyina fataqsimaha ala fuqara'ina faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa Allahumma na'am na na na na la kemudian lahi ini kembali bertanya kepada nabi sallallahu alayhi wa Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah benar Allah yang memerintahkan kepadamu agar kami mengerjakan solat lima waktu sehari semalam? Maka beliau menjawab, Allahumma iya. Lalu lelaki ini bertanya kembali. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah benar Allah memerintahkan kepadamu agar kami berpuasa dalam satu bulan dari satu tahun? Maka dijawab oleh Nabi Allahumma iya. Lalu lelaki ini kembali bertanya, Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, Apakah benar Allah memerintahkan kepadamu, Untuk memungut atau mengambil sedekah, Yaitu zakat dari orang-orang kaya kami, Yang kemudian engkau membagikannya kepada orang-orang miskin dari kami, Maka dijawab oleh Nabi SAW, Allahumma iya. Wa qawluhu as'aluka bi rabbika wa rabbiman qablak fihi, dan ucapan orang Badui ini ketika dia mengatakan, aku bertanya kepadaMu demi RabbMu dan Rabb orang-orang sebelumMu, maka ini menunjukkan bahawa dahulu mereka telah mengimani adanya Allah Subhanahuwataala, bahawa Allah memiliki Rasul, utusan. Dan telah berlalu Rasul atau utusan-utusan Allah sebelumnya. Kemaqala Taala, walain s'altahum man khalq al-samaوات wal-arḍa layakululillah. Namun kesyirikan mereka terletak dalam kesyirikan dalam perkara ibadah. Oleh karena itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya apabila engkau bertanya kepada orang-orang musyrik itu siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka pasti menjawabnya penciptanya adalah Allah. Fakar al-Rajul. Bagi ada perbualan dan soalan dan jawapan. Aman tu bima jat beh. Wana Rasul. Man warai min qomi. Ayat. Nama mereka Kama aman tu. Wajalun amma sael tu. Wana zimam ibnu Thalabat. Aku bani Saad ibnu Bakr. Lalu kemudian orang Badu ini pun mengatakan. Aku beriman dengan apa yang Engkau sampaikan dan aku adalah utusan orang-orang yang ada di belakangku dari kaumku, maksudnya bahwa kaumku pun akan beriman sebagaimana aku beriman terhadap apa yang Engkau bawa dan mereka juga mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang telah aku tanyakan kepada beliau itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, aku adalah Thimah bin Saalabah. Saudara dari kabilah Bani Saad bin Bakar Fadhlah pada anhu yacihu islamu bima yadhlu pada zalk. Sawaan qal ashadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Atau qal amantu bika wabimajitabeh. Nah, maka ucapan lelaki ini menunjukkan bahawa dia telah Islam dan keislamannya itu sah dengan apa yang dia sampaikan. Di sini beliau mengatakan aku telah beriman dengan apa yang engkau sampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ini menunjukkan sahnya keislaman seseorang apakah dia mengucapkan dua kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau dia mengucapkan seperti ucapan yang dikatakan oleh uh, lelaki ini dia mengatakan aku mengimani apa yang engkau sampaikan wa fihi annan nas jika arsalu rasulan lakukan hajah, falihsinu ikhtiar man yursilunu ilman, walibasan, waglman. Maka di dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa apabila ada sekumpulan manusia, mereka hendak menunjuk seseorang untuk dijadikan sebagai utusan mereka hendaknya mereka selektif di dalam memilih orang tersebut baik, baik dari sisi ilmunya, demikian pula. Dari sisi akalnya yang baik, demikian pula dari sisi pakaiannya. Maka Al Bukhari warawahu Musa wa Aliy bin Abdul Hamid aikilahumah an Sulaiman an Thabit. Ada Sulaiman at-Taimiul Allah wajam Sulaiman binul Tarikhan at-Taimi. An Thabit an Anasin an Nabi sallallahu sallam bhadah. Ia berarti jadilah Thabit, al-thiqah Thab, yutabgu shari'kan, kerana shari'k seduk dihibzhih beberapa. La alkom dier di sini berkata Imam Al Bukhari rahimahullah taala dan juga muse meriwayat hadis ini bersama dengan Ali bin Abdul Hamid dari Sulaiman kata beliau Sulaiman di sini adalah Sulaiman bin Tarkhan dari Thabit dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan sebelumnya beliau menjadikan sanad ini yaitu dari riwayat Thabit sebagai penguat apa yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya yang diriwayatkan oleh Syariq bin Abdullah bin Abi Namir karena Syariq bin Abdullah dia adalah seorang yang jujur, namun pada hafalannya uh, ada sedikit dari peluhan. Afadhan al-Akh Abu Ayal An, An Hada Sulaiman, ليس ابن طارقان التيمي ولكن يقول حسب هذا البرنامج الذي مع نو سليمان ابن المغيرة القيسي نعم. Jadi uh, ada fakir yang disampaikan oleh Saudara kita Abu Ayah bahawa tabit uh, Sulaiman yang disebutkan dalam sanad ini adalah Sulaiman ibnul Mughirah bukan Sulaiman bin Tarhan sebagaimana yang disebutkan dalam pro ada program di situ nama Sa'id Qais. طيب هناك باب نختار به طرق اخذ العلم صغير هل ناخذه ولا نكتفي غدا ما عندكم شيء الفجر ولا عندكم شيء الضحى محاضرات فقط قلت طيب هذه ني هذا باب yang Ringkas di sini, apakah kita akan mengambilnya karena Antum gak ada gak ada kajian besok bahada subuh? Ah, bagaimana? Diambil? Ah, lanjut? Lanjut? Assoqulam qulam assoq abwaf min awwal. Lanjut? Yang ni? Eh, selalu hal ni, selalu. Selalu. Iselum? Lanjut? Ah, begitu. قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان من طرق أخذ العلم المناولة عندي كتاب فيه حديث فأناوله للطالب وأقول اروه عني انقل منه عني تسمى هذه أيش مناولة قد تقترن بالإجازة وقد أناوله كتاب العلم من غير إجازة فالمناولة تكون عن قرب وأما الكتابة بالعلم فتكون عن بعد أكتب له بالحديث وفي العلم فهاتان مرتبتان إذن سماع قراءة مناولة بإجازة أو بدون إجازة مع المناولة والرابع الكتابة من طرق أخذ العلم الكتابة بالعلم بين الناس Nah, Di sini disebutkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala Bab apa yang disebutkan tentang al-munawalah Dan tulisan para ulama ketika mereka menuliskan ilmu yang dikirimkan ke berbagai negara Jadi apa yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ini Masih menjelaskan tentang metode uh, pengambilan ilmu Bagaimana cara seseorang menerima ilmu dari gurunya dan apa yang disebutkan di sini adalah metode al-munawalah. Yang dimaksud al-munawalah adalah seorang guru dia memberikan sebuah kitab kepada muridnya. Misalnya dia eh, mendatangi muridnya atau dia bertemu dengan muridnya lalu dia memberikan kitabnya. Dia mengatakan silakan kamu meriwayatkan seluruh apa yang terdapat di dalam kitabku ini. Ini yang disebut al-munawalah Jadi guru memberikan riwayat dengan kitab kepada muridnya Dan munawalah itu Ada yang munawalah yang bersamaan dengan ijazah Jadi dia memberikan sekaligus dia memberi ijazah kepada muridnya Saya izinkan kamu untuk meriwayatkan semua yang apa yang terdapat di dalam kitabku ini Atau tanpa ijazah, sekedar munawalah dia hanya memberikan kitabnya Tapi tidak memberi ijazah Ini disebut munawalah Dan munawalah itu adalah uh, Pemberian Riwayat dari jarak dekat Guru bersama dengan muridnya Dari jarak dekat, dia memberikan secara langsung Adapun penulisan Yang disebut alkitabah Itu adalah periwayatan Dalam bentuk tulisan jarak jauh di mana seorang guru dia menulis Dia menulis uh, Satu riwayat lalu kemudian dia mengirimkan kepada siapa yang dia inginkan dari murid-muridnya misalnya di berbagai negara atau di negara tertentu. Itu disebut Al-Kitabah. Jadi di sini kita sudah mengetahui atau mempelajari metode pengambilan ilmu. Yang pertama yang disebut As-Sama' yaitu guru yang mengucapkan kemudian setelah itu murid yang membacakan hadis kepada gurunya ya, lalu kemudian si guru ini mendengarkan maka ini juga merupakan bentuk munawalah munawalah pemberian kitab dengan ijazah ataukah uh, pemberian kitab tanpa per, perizinan atau tanpa ijazah demikian pula yang berikutnya tingkatan yang berikutnya adalah penulisan riwayat lalu kemudian dikirimkan kepada murid tertentu wal bil mukatabati fil 'ilmi idza wutqi bil kitabati ijma'un min as-sahabah wal a'imma in syaa dan Diamalkannya tulisan surat ya, apabila penulisan tersebut atau isi dari surat itu dipercaya ini adalah merupakan perkara yang disepakati. Di mana para sahabat mereka juga melakukannya. Dan Nabi SAW telah berkata pada da'wat ke mulut Kisra dan Kaisar dan Kisra dan Kisra dan Kisra dengan kitabah. Dan menjelaskan Allah dengan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau telah mengirim surat-surat yang dikirimkan kepada raja-raja yang ada di masa beliau, raja Persia, raja Romawi dan Al Mukaykes, raja Mesir, Mesir pada waktu itu, yang menunjukkan bahwa ini merupakan hal yang diperbolehkan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki stempel yang dengannya beliau memberi tanda bahwa itu adalah dokumen yang benar yang datang dari beliau. muluk jami'an, yani nizam 'alami. La yaqbalun ar-rasa'il illa idha kanat mahtuma, fatatakhadz al-khatam wa khatamaha. Maka ketika itu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa raja-raja itu sudah menjadi standar persyaratan mereka bahwa satu surat yang disampaikan pada mereka itu tidak akan mereka terima kecuali ada tanda yang menunjukkan bahwa surat itu benar-benar merupakan surat yang bisa disahkan datang dari si pengirimnya maka oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dan menjadikan itu sebagai stempel beliau yang uh, dikirimkan kepada raja-raja tersebut قال البخاري وقال أنس نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق وهذا عمل الخليفة الراشد وأقره الصحابة التابعون هو إجماع منهم فأخذوا القرآن مكتوبا إلى بلدانهم بركات أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه بحوى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بليه طلاح من يالين Beberapa mushaf lalu kemudian dikirimkan ke berbagai penjuru dunia Maka ini amalan yang dilakukan oleh Uthman Dan disetujui oleh para sahabat Demikian pula para tabi'in yang menunjukkan bahawa ini adalah merupakan kesepakatan mereka di mana Uthman membuat salinan penulisan Yang di dalamnya berisi ayat-ayat Al-Quran yang disebut mushaf Lalu kemudian dikirimkan kepada negara-negara والقرآن أصل العلم كما تعرفون ومثله يدخل الحديث أيضا. Dan Al Quran adalah merupakan asalnya ilmu maka seperti itu pula penulisan Hadis. ورَأَى الْبُكَارِي وَرَأَى أَبُو لَهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدَ وَمَالِكَ ذَلِكَ جَائِزَةَ أي العمل بالمقاتبة. Dan ilmu, berkata Imam Bukhari bahawa Abdullah bin Umar, Yahya bin Sa'id dan Malik berpandangan bahawa ini adalah merupakan perkara yang diperbolehkan yaaitu menulis ilmu lalu kemudian dikirimkan kepada yang lainnya wahtajja ba'd ahli hijaz fi al-munawalah anzhuru kamhtajja fi al-sunnah fi al-qira'ah bihadith dimam huna fi munawalah ihtajja qala bihadith al-nabi sallallahu alaihi wasallam haythu kataba li amir sariyah kitaban wa qala la taqra'ahu hatta tablugha makan kaza wa kaza falamma balagha dhalika al-makan qara'ahu 'ala al-nas fa akhbarhum bi amri nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bidhalika alkitab wamtathalu ma fihi lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari Bahawa sebagian dari Ahlul Hijaz mereka berhujjah tentang sahnya almunawalah tersebut berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi alaihi salatu wasallam pernah menulis sebuah surat yang diberikan kepada pimpinan sebuah pasukan lalu kemudian Nabi berpesan kepada mereka Jangan engkau membuka suratku ini hingga engkau tiba di tempat ini dan di tempat ini. Maka ketika mereka tiba di tempat yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan pasukan ini pun membuka surat tersebut dan membacakannya kepada pasukannya dan beliau memberitakan kepada mereka tentang isi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala al-Bukhari rahimahullah haddathana Ismail bin Abdullah قال حدثني إبراهيم بن سعد والزهري عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وفي هذا كل العمل بالكتاب والعمل بخبر الواحد من الأحاديث قال وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال Qadaa alaihim Rasulullah sallallahu alaihi an yumazzaqu kullumumazzaq. Berkat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu telah memberitakan kepada kami Ismail bin Abdullah Nabi Wais. Wais. Kata beliau telah memberitakan kepada kho Ibrahim bin Sa'd Sa yaitu al Zuhri dari Saleh yaitu Saleh Nu Kaisan dari Ibn Shihab al Zuhri dari Ubaydullah bin Abdullah bin Udbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Abbas memberitakan kepadanya bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengirim sebuah surat kepada melalui seseorang di mana lelaki ini diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkannya kepada pembesar Bahrain. Lalu kemudian pembesar Bahrain ini menyerahkan surat tersebut kepada Kisra. Maka ketika Kisra ini membaca surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia pun menyobek-nyobek surat tersebut. Maka aku pun menyangka bahawa Sa'id ibn al Musayyad berkata menyebutkan riwayat ini maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kejelekan dan kebinasan kepada mereka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyobek-nyobek mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ibathu rasulahu ahaadan ilai nas. Fman amala najah, wma lam yu'umn khasirat dunia wal akhirah waqamat alaihi alhujjah bi khabaril ahad maka, wahid. Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa beliau biasa mengirimkan suratnya kepada individu-individu satu-satu orang yang dikirimkan kepada orang-orang uh, tertentu dan ini menunjukkan bahawa khabar ahad atau khabar wahid apabila datang dari orang yang terpercaya itu diterima maka Nabi sallallahu alaihi Wasallam Ketika mengirimkan surat tersebut melalui orang-orang tertentu, ya, yaitu satu orang, maka ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman, sehingga mereka berpegang kepada berita tersebut, menunjukkan bahawa berita yang datang dari khabar ahad itu diterima. Kala al-Mukhari hadjadana Muhammad ibn Muqatilin Abu'l-Hasan, kala akhbarana Abdullah ibn Mubarak, kala akhbarana syu'bah ibn Mubarak, al-Qatadah, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم أي الملوك ومن يكتب إليهم الكتب لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة أما خاتم الذهب فلا يجوز كما تعلمون نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده ولم يذكر موضع الخاتم من يده صلى الله عليه وسلم بهذه الرواية وقد جاء في الروايات أنه في خنصر اليد اليمنى وفي بعض الروايات أنه في خنصر اليد اليسرى واليمنى أكثر وأصح وصحح الألباني الوجهين تارة هنا يجعله وتارة هنا ثم ولم يبين في هذه الرواية أيضا كيف صفة النقش محمد سطر ورسول سطر والله سطر نعم Katakan, 'Aku melihat bayangnya di tanganku.' Aku bertanya kepada Qatadah, 'Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW?' Dia menjawab, 'Anas.' Dan saksi dari hadis juga adalah berlatih dengan Kitab, jika dia menulis Nabi SAW dengan doa dan iman kepadanya serta pesannya kepada orang-orang. Al-Kumudiyyat berkata, Imam Bukhari (rahimahullah) telah memperlihatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Hasan, telah memperlihatkan kepada kami Abdullah ibu Abdullah bin al-Mubarak. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik kata beliau bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah surat atau beliau hendak mengirim sebuah surat maka disampaikan kepada Nabi bahwa mereka para penguasa itu mereka tidak akan membaca surat kecuali apabila ada stempel yang menunjukkan sahnya surat tersebut dari si pengirimnya Maka untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin yang dijadikan oleh belia sebagai stempel yang terbuat dari perak. Adapun e, membuat cincin dari emas maka tidak diperbolehkan bagi kaum lelaki. Yang e, cetakan dari cincin tersebut bahian atasnya itu itu tertulis Muhammadun Rasulullah. Kata Anas seakan-akan aku melihat putihnya cincin tersebut di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diterangkan di dalam hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan cincin tersebut dari jari beliau namun disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan cincin itu di bahagian kelingking kanannya dan ada juga sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi meletakkan itu di ...bahagian kelingking kirinya. Namun, riwayat yang paling masyhur dan paling banyak... ...menyebutkan bahawa Nabi SAW... ...meletakkannya di kelingking bahagian kanannya... ...dan mungkin kadang-kadang beliau meletakkan di bahagian kirinya. Kemudian juga tidak disebutkan di dalam hadis ini... ...bagaimana bentuk penulisan Muhammadun Rasulullah... ...yang terdapat pada cincin Nabi SAW... ...dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa penyebutan Muhammadun Rasulullah itu berurutan gitu. Muhammad itu satu garis, satu baris, lalu kemudian di bawahnya Rasul, kemudian di bawahnya lagi tulisan Allah. Lalu kemudian disebutkan di sini aku pun berkata kepada Qatadah, eh siapa yang mengatakan bahwa penulisan itu atau stempel tersebut tertulis Muhammadun Rasulullah, maka kata beliau Anas <laughs> Aina hadal khatam. Aina hadal khatam. Pertanyaan dari beliau, di mana sekarang cincin itu? SAW, setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cincin itu ada di tangan Abu Bakar. Sumpah, dengan Umar. Kemudian setelah itu ada di tangan Umar. Sumpah, dengan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian berpindah ke Utsman radhiyallahu Dan di akhir eh, kehidupan atau akhir hayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau sedang duduk di pinggir sumur, lalu beliau menggerakkan cincin itu, maka cincin itu jatuh ke dalam sumur. Hakadha qaddarahu Maka seperti itulah qadarullah. As-sahaba lam yabhathu fil bi'r. Para sahabat mereka tidak berupaya untuk mencari cincin itu di dalam sumur. Hacca yastakhrijul khatm agar kemudian mereka mampu mengeluarkan cincin tersebut. Wa la yujad ahad 'indahu Dan tidak ditemukan ya pada mereka uh, khatm, khatamin. Khatam Nabi ya. sallallahu alaihi wasallam, Dan tidak ditemukan ada pada mereka cincin tersebut. وبعض الطرق الصوفية تدعي أن هناك خاتمًا معها هو للنبي صلى الله عليه وسلم تضعه على عيونها وعلى غيره واختلفت الطرق في هذا الخاتم نعم تضع بعض الطرق الصوفية يدعون أن عندهم هذا الخاتم أيوه. يتبركون به يضعونه على عيونه وعلى كذا الظاهر اشتروا من محل الفضة. ada sebagian tariqat sufia mereka mengklaim bahwa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada pada mereka sehingga mereka bertabarruk dengan cincin tersebut mereka letakkan di mata-mata mereka ya sebagai bentuk tabarruk ya, mungkin saja mereka membeli itu dari para penjual perak As-sahabah wat-tabi'un wasba'at at-tabi'in لم يبحثوا عنه ويستخرجوه من البئر para sahabat para tabi'in mereka tidak ada yang berupaya untuk mengeluarkan cincin itu dari sumur tersebut Jazakumullah khairan, أعطيتموني نصف antum sudah memberikan saya kesempatan setengah jam. Fa antum dan antum orang-orang yang dermawan. Wa jazaan likaramikum, أعطيتكم نصف ساعة من عندي. Maka untuk membalas kedermawanan antum sekalian, setengah jam aku berikan pula kepada antum. جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم تراكم غدا إن شاء الله سلمكم الله شكرا صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد